Surat Sad imatirimka Makkah. Sura hii ni ya 38 katika sura za Qur'an Tukufu. Na ni sura ya maka, na aya zake ni 88. Sura hii inatueleza namna ya inda ya washirikina walivyokuwa wakiufanyia wito wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uhasidi wao kwa vile Mwenyezi Mungu alivyomkirimu kwa kumpa Utukufu wa Utume na kumtirimshia Qur'an basi inawajibu kwa yale mawazo ya uongo waliomnasibishia nayo na imebainisha kwamba yaliowapelekea kuupiga vita wito wake kama wafanyavyo sio lote ila ni dharau ya uongo na kupenda kuleta kutilafu na mgawanyo na alao kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu ingewateremkia msimamo wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam usungilikuwa hivyo ulivyo kisha Mwenyezi Mungu amewapigia mifano ya kaumu zilizokwisha tangulia ili wapate kuacha inadi na kuleta dhiki na ili kumpa moyo mtume wake sallallahu alaihi wasallam kufikisha wito na hata angepata tabu zozote na vitimbi vyovyote vya washirikina kwa ajili yake na apate kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema alizompa kama walivyofanya ndugu zake manabii na mitume wengine na kutokea na haya anataja marejeo mema aliyoundalia Mwenyezi Mungu wa chamgu na maangu kio mavu wenye kwaasi kisha akawakumbusha yaliyokuwa baina ya baba yao Adam alayesallamu na adu yake iblis ili wajue kuwa anayowaitia iblisi kufanya kiburi kwa kupinga kufuata haki ni tabia katika tabia zake iblis. na kupanda kiburi huku ndiko kulikuwa sababu ya kufukuzwa kwake kwenye rehma ya Mwenyezi Mungu Sura imehitimisha kwa kueleza kazi muhimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nayo ni kufikisha wito na kwamba yeye hawataki ujira kwa hayo na yeye hakujileta nafsi yake na Qur'an si chochote ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote na bila shaka watakujajua ukweli wa habari zake baadaye billahi shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا للمنزي مungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. ص sad walqur'anizilzikr naapa kwa qur'ani yenye mawaidha bal ladhin kafaru fi izzatin washiquq lakini wali kufuru wamoka katika majivuno na upinzani kam ahlakna min qablihim min qornin fanadaw wa tahina Mataifa mangapi tumeangamiza kabla yao na wakapiga kelele lakini wakati pita. wa kuokoka ulikwishapita wa وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ناول استعجابوا kuwajia amonyaji anaitokana nao wenyewe na makafiri wakasema huyo ni mchawi mwongo aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un amewafanya miungu wote kuwa ni mungu mmoja tu hakika hili ni jambo la ajabu wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala Inna hadha la shay'un yurad Nawakaondoka wakubwa wao wakiwambia Nendeni zenu nadumuni, na dumuni na miungu yenu wani hili ni jambo lililopangwa masami'na bihadha fil millatil akhirati inhadha illa iktilak sisi hatukusikia haya katika mila hii ya mwisho haya sio chochote ila neuzushi tu unzila alayhi dhikru min bainina bal hum fi shakkim min dhikri bal lamma yadhūqu 'adhaba atiye tu ndi aliyoteremshia mawaidha peke yake katika sisi lakini hao wanashaka na mawaidha yangu bali hawajaonja adhabu yango indahum khazain rahmat rabbikal azizil wahhab aw anazaw khazina za rahma za mola wako mlezi mwenye nguvu mpaji Am lahum kuliko samawati wal ardh wama bainahuma falyartaqu fi al asbab aw wa naufalme wa mbingu na ardhi na vilomo kati yao basi na wazipande njia za ya huko jundum هنا لك مهزوم من الاحزاب miongoni mwa makundi yataoshindwa kadzabat qablahum wa wa kabla yao ya na kina adi na firauni mwenye majengo Wasamudu wa samud wa qaum lut wa ashabul aike na samud na na watu wa machakani Hayo ndiyo makundi In kullun illa kadzaba ar-rusulu fa haqqo 'ithab aw wate waliwakadhibisha mitume basi wakastahiki ya dhabu yangu wa mayunzurha ula illa ṣayḥatan wāḥidatan mā lahā min fawāq hawa hawangojei ila ukelele mmoja tu usiona muda Wa qālū rabbanā ajil lanā qiṭṭan qabla yawmi lḥisāb Nawao Mola wetu mlezi Tuletee upesi sehemu yetu ya adhabu kabla ya siku ya hisabu. Isbir ala ma yaquluna wa zkur abadana daud dhal aid innahu awab. Subiri kwa hayo oyasemayo. Na umkumbuke mjea wetu Daud mwenye nguvu. Hakika yeye alikuwa mwingi wa kutubia. In nasakharna aljibala ma'ahu yusabbihna bil'ashi wal'ishraq haqiqatan lidhalilisha milima pamoja naye ikisabbih jioni na pamoja naye wat mahshuratan kullu awab ndege waliokusanywa makundi kwa makundi wote walikuwa wanyenyekevu kwake na tukautia nguvu falme wake na tukampa hikma na kukata hukumu kwa hal ataka nabaul khosmi iztasawwarul mihrab naji imekufikia habari ya wa wagomba nao walipopindukia ukuta kuingia chumbani id dakhulu ala da'u da fa faz'a minhum kalu, la takhaf hasman bagha ba'duna ala ba'dhin fahkum baynana bil haqqi wa la tushtit adnana ila sawa'is sirat walipo muingilia daudi naye akawaogopa wakasema usiogope sisi ni wagombanao wawili mmoja wetu amemdhulumu mwenziwe, basi tuhukumu kwa haki wala usipendelee na utuongoe kwenye njia iliyo sawa inna hadha akhi lahu 90 na na'jah wa li na'jah wahidat faqala Akfilniha faqala akfillniha wa'azzani fil khitaab hakika huyu ndugu yangu kike tisini na tisa. na mimi ninaye kondoo mke mmoja akasema nipe huyo nikufugie na amenishinda kwa maneno qala laqad dhalamaka bisu'alina'jatika ila ni'aji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 namma fatannahu fastaghfara an wa akasema kweli amekudhulumu kwa kumtaka kondoo wako mmoja kuongezea kwenye kondoo wake na hakika washirika wengi hudhulumiana wao kwa wao isipokuwa walioamini wa na wakatenda mema na hao ni wachache na daudi akajua kuwa tumemfanyia mtihani basi akamoomba msamaha Mola wake mlezi na akaanguka kusujudu na kutubia Fa ghafarna lahu thalik wa inna lahu indana lazulf wa husna ma'ab Basi tukamsamehe kwa hayo naye kwa hakika anao mkaribisho mkubwa نماراجعوا مزوري كوت يا داود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله Innal ladhina yudilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab Ewe Daudi hakika sisi tumekufanya wewe uwe khalifa katika nchi basi wa watu kwa haki wala usifuate matamanio yakakupoteza kwenye njia ya Mwenyezi Mungu Hakika kawa njiya ipotea Mwenyezi Mungu akaiacha watapata adhabu kali kwa sababu ya kusahau kwao siku ya hisabu. السmaa, arda, wa ma khalaqona as-samaa wa al wa ma kafaru Fawailul lillezina kafaroo Na hatukuziumba mbingu na ardhi na viliomo ndani yao bure hiyo ni dhana ya waliokufuru wale wao waliokufuru wa moto utawapata am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s kalmufsidina fil ardi am naj'alu l-muttaqina kalfujjar ye yeah, tuwafanye walioamini na wakatenda mema kama wafanyao uharibifu katika nchi au tuwafanye wachamungu kama waovu kitabun an zalnahu ilayka mubarak liyadabbara ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab nahiki kitabu tumekuteremshia wewe imebarikiwa ili wazizingatie aya zake na wadhike wenye akili wa li sulaiman niema na daudi tukamtunukia suleiman alikuwa mjamwema na hakika alikuwa mwingi wa kutubia alipopelekewa jioni farasi wasimamao kidete tayari kutoka shoti ahbabtu hubal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil ba'si yakasima na vipenda vitu vizuri kwa kumkumbuka mula wangu mlezi kisha wakafichikana nyuma ya boma udhuha alay fattafiqa mashan bisuqi wal a'naq nirudishieni akaanza kupapasa miguu na shingo wa laqad fatanna sulaymana walqayna alaiku sayhi jasadansumma anab natulimtia mtihanini ni sulayman mwili juu ya kiti chake isha akarejea kwa hotebo. Qala rabbi ighfirli wa habli mulka la yanbaghi li min ba'di inaka antal wahab Akasema Mola wangu mlezi nisamehe na unipe ufalme usio mwelekea yote baada yangu Hakika wewe ndiye mpaji Basaffarna lahu rriha tajri bi amrihi rukhan haythu asab basi tukaufanya upepo mtumikie ukenda kwa amri yake popote alipotaka kufika washayatin kullabanna wa gawa na tukayafanya mashetani ya mtumikie wote wajenzi na wapiga mbizi wa akharini muqarranin fil asfad na wengine wafungwao kwa menyororo hadha atauna famnun amsik hisab hichi ndicho kipawa chetu basi toa auzuya bila hisabu wa in na lehu indana lazulfawu na hakika yeye kwetu sisi ana cheo cha kukaribishwa kwetu na pahala pazuri pakurejea. kurejea. Wa zkur 'abdan ayuba iznad rabbahu anni masani ash-shaytanu binusbin wa 'adab. Namkumbuke mja wetu Ayuba alipomwita Mola wake Mlezi akasema kwa hakika sheitani amenifikishia udhia na adhabu urkun bi rijlik hadha muhtasalun baridun wa sharab pigapiga ardhi kwa mguu wako basi haya maji baridi ya kogea na yakunywa wa wahabana lahu wa ma'ahum rahmatan min rahmatam minna wa dhikra ulil albab natukampa hali zake na, na wengine kama wao pamoja nao kuwa ni rehema itokayo kwetu na iwe kumbusho kwa watu wenye akili wa khudh bi yadika dhiftha fadrib tahnath inna Niamal uabdu inehum owab Nashika kicha cha vijiti tu mkononi mwako kisha ndiyo upigie nacho wala usivunje kiapo hakika tulimkuta mwenye subira bora wawaja kwa hakika alikuwa mwingi wa kutubu wa zkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidin walabsar nawakumbuke waja wetu ibrahim na ishaqa na yaqub waliokuwa na nguvu na busara inna sisi tumewahusisha wao kwa sifa ya ukombozo wa akhirah wa al na hakika wao kwetu sisi ni wateuliwa wa li bora wa zkur isma'il wa alyasa wa dhul kifl wa akhyar namkumbuke isma'il na alyasa na na wote hao ni katika walio bora wa inna maab. O, ni ukumbushu na hakika wacha Mungu wana marudio mazuri jannatu 'adnin mufattahatalahumul abwab bustani za milele zitazofunguliwa milango yao kwa ajili yao muttakiina fiha yad'una fiha bafakhatin kathira wa sharab umma wategemea matakia Wawe wanaagiza homo matunda mengi na vinywaji na pamoja nao wake zao wenye kutuliza macho elimu zao hatha ma haya ndio mliowaahiliwa kwa siku ya hisabu inna hadha la rizquna ma lahu minna hadha hii ndiyo rizki yetu isiyomalizika hadha wa inna lit-taagheen hivi na hakika wenye kuasi bila shaka watapata marudio maovu kabisa Jahannama yaslounaha fabisal mihaad Naayo ni Jahannam wataingia humo nacho na hicho ni kitanda kiovu mno cha kulalia Haadha falyathooqoo Ndiyo wa wassaq Diyo hivi basi na wayaonje maji ya onje moto na ya usaha wa akharu min shaklihi azwaj na adhabu nyinginezo za namna hii hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum saalun. Ele ndilo kundi litakalo ingia pamoja nanyi. Hapana makaribisho mema kwao. Hakika hao wanaingia motoni. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhulana fabisal qarrar waseme lakini nyinyi hamna mapokezi mazuri nyinyi ndio mlilotusababishia haya na hapo ni mbahala paovu kabisa qul rabbana man qaddama lana hadha fazidhu 'adhaban dha'fan fina waseme mola wetu mlezi alietusababisha haya mzidishia adhabu mara mbili motoni waqalu malana la narana kunna naudhum min alashrar wa nini hata hatuwaoni wale watu ambao tukiwa hisabu ndiyo katika waovu hum tulikosea tulipowafanyia mashara au macho yetu tu hayawaoni inna dhalika haqqun takhassamu ahlina hakika hayo bila shaka ديو محاسيمانه يا واطو امطوني قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار سماء Hakika mimi ni muonyaji tu na hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul mlezi wa mbingu na ardhi na viliomo baina yake. Mwenye nguvu mwenye kusame. Qul huwa nabaun Sema hii ni habari kubwa kabisa. Antum anhum u'ridun ambao nyinyi mnaipuza. Ma kana liya min ilmi bil mala'il a'la izihtasimu. Sikua na elimu ya mambo ya viumbe wakuu watukufu walipokuwa wakishindana. Ihu ila ila ama ana nadhirum mubin haykofunuliwa kwangu isipokuwa ya kwamba hakika mimi ni mwonyaji dhahir izqala rabbuka lilmalaikati inni khaliqu bashar min tin mulawako mlezi ya malaika Akika mimi nitaumba mtu kutokana na udongo na idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqa'u lahu sajidin na nitakapomkamalisha na kumpulizia roho inayotokana nami basi mwangukieni kwa kumtii fasajad al malaikatu kulluhum basi malaika wakatii wote pamoja illa iblisa astakbara wa kana isipokuwa iblisi alijivuna na akawa katika makafiri ma al Mwenyezi Mungu akamwambia Ewe Iblisi kipi kilichokuzuia kumtii yule niliyemuomba kwa mikono yangu je umejiona mkubwa Aume kuwa katika wakuu kweli qaala ana khayrun minhu khalaqtanini min narin wa khalaqtahu min tin akasema mimi ni bora kuliko yeye umeniumba kwa moto na yeye umemuumba kwa udongo qaala fakhruj minha fa innaka rajim akasema basi toka humo wani hakika wewe umelaanika. laanika wa inna alayka la'nati ila yaumid din na hakika laana yangu, itakuwa juu yako mpaka siku ya malipo qala rabbi fa'anzurni ila yaumi yub'athun akasema mwala wangu mlezi Nipi muhula mpaka siku watayofufuliwa viumbe. Qala fa innaka mina Mungu akasema, basi umekwisha kuwa miongoni mwa waliopewa muhula. Ila yaumil waqtil ma'lum paka siku ya wakati maalum qala fa bi izzatik la ugwinnhum ajma'in akasema na hapa kwa utukufu wako bila shaka nitawapoteza wote illa ibadak minhumul mukhlasin isipokuwa wale waja wako miongoni mwao waliohitariwa akasema haki na haki ninaisema la amla annajahanam minkaw min man tabe'aka minhum ajma'in bila shaka itajaza jahannam kwa wewe na kwa hao wote wenye kukufuata miongo ni mwao ulma as'alukum alayhi min ajri wa ma ana min almutakallifin sema sikuombeni ujira juu ya haya wala mimi si katika wadanganyifu in huwa illa dhikrun lilalamin Ayakuwa haya ila ni mawaidha kwa walimwengu wote wala taalamun nabaahu ba'd heen nabila mtajua habari zake baada ya muda